гідністю відповів Грипал. «Сини Хортицької твердині? Лебон чув про таку?» Варто володаря заколихалася, мов чагарі під вітром на суворих лицях зазміялися усмішки. Сам правитель хрипко зареготав, згрібши в широку долоню, чорносив в бороду. «Вільні лицарі! Ха! Де ж ваша воля?» «І може вмерти в полоні, гостро сказав йому горипал. Проте він не стане домашнім псом». Володар спалахнув гнівом, але стримався лише брови його хмарами нависли над очима, напоїними жорстокість. «Ти мужній, визнаю, і твій молодий супутник достойний бути в моїй дружині. Я сам бачив бій, хвалю. Ваш Володар може пишатися такими воями». «Звідки ви? Хто? Чиї діти? Я візьму викуп за вас. Певен, що батько не відмовиться дати найбільший скарб за таких звитяжців. Я чекаю, говоріть». Горипав сумовито посміхнувся, оглянув свою розідрану сорочку, розробані мечем шкерені наговиці, зітхнув, розвівши руками. «Я вже тобі сказав, ми діти Хортицької твердині, де нема ні володарів, ні рабів». Усе наше багатство з нами, о, володарю цих країв. Панцир твої вої, певно, забрали від нас вночі. Мечі лишилися на полі герцю. А володаря земного ми не маємо, наш поволитель Санцеликий Ярдив. Ось він сяє у вікні, то найбільший скарб світу. Ти теж користуєшся з нього. Аж заніміли радники і чатові, слухаючи ту нечувану мову. Та повелитель на диво не розгнівався, лише обличчя в нього посіріло та глибоко в очах зажевріло багаття прихованого шалу. Чхай буде так. Вірю тобі, такі воїхи, ба можуть промовляти брехливі речі. Тим краще, не маючи володаря земного, ви не зв'язані словом, присягою, вірою, скарбом, станьте моїми вірними дружинниками. Допоможете мені навіки утвердити волю мою поміж чужими племенами? Чи збагнули? Дарую вам волю і ласку бути воями славетного війська. Перезернулися Горипал з Диводаром. І зрозумів юнак, що останні стежки до волі і життя за якусь мить буде одрізано. Проте який у них був вибір? Лише одна єдина відповідь. Глянувши на ясний промінь сонця, що падав з високої віконниці, старий лицар сказав, «О, чужий, володарю, хіба волю ти нам жадаєш подарувати? Така воля, така ласка, ганьба для вільного лицаря. Птахові місце або в дивоколі поміж хмарами, або в могилі. Клітка навіть найкоштовніша осоружно птахові. Лише правдиву волю я прийму. А втім, навіть це тебе сили подарувати, бо сам хіба маєш волю, ти раб і полонений свого царства, війська, землі і багатства, награбованого у походах, Куди тобі подітись від того, а я вільний, і навіть смерть лише останній дарунок волі для мене. Ти збагнув, о чужий володарю? Заричав від пекельного гніву повелитель, скочив з трону, схопившись за держак меча. Та великим зусиллям стишившись, важко насупився й довго думав про щось, дивлячись під ноги. Затумувавши подих, чекала варта, збентежено завмерла біля престолу близнята, злякано позираючи на обшарпаних чужинців. Гаразд, зрештою хрипко звався Володар і зморшки розгладилися на його темному чолі. Ви вільні, визнаю. Хто не злякався сили, той зберіг нескорений дух. Проте ствердіть свою волю мудрістю і мужністю. Приготую для вас випробування. Витримаєте його достойно. Йдіть, куди забажаєте. Мої дружинники вас пальцем не зачеплять. Чи згода? Згода, помовчавши, одвітив Горипал і довго дивився в очі повелителю, але той зустрів погляд лицаря спокійно і трохи усміхнено іронічно.